Я аж підскочив від несподіванки. Примарилося, першим ділом спала на думку, точно примарилося, невже біла гарячка? Я протер очі, але Маруся не зникала. І я подумав, що зараз з нами з Сьомиком будуть тапки. Намагаючись зосередитися і тверезо, це після п'ятиденної п'янки, так би мовити, в комплексі оцінити обстановку, я несподівано для себе усвідомив, що, здається, більше не контролюю ситуацію. По-моєму, саме час, щоб Тьомик і Шові робив своє Марапопу. При... Привіт, радий тебе це його бачити, Марусько, трохи зупиняючись. Пролопотів я. Справді? Як ви долетіли? Третій день не можу до вас додзвонитись. Та нормально так долетіли. Ти краще е скажи, як у тебе справи, кучерявка. У мене все нормально. А от у вас, дівчина, як і я, за хвилину до цього, ніяк не могла повірити в те, що коїться перед її очима. А у нас, як бачиш, теж все нормально, стараючись не видавати свого збентеження, відповідають дівчині. «Ти в цьому певен, Макса?» Десь за моєю спиною захлиналася в несамовитій і нездержній істериці напівгола Брунілда. Навколо її ніг повзали, скавуліли трійка чорнопиких дітлахів, заливаючись слізьми забризкуючи слиною дорогий тьомиків паркет. Я стояв у коридорі в наручниках, не знаючи куди подіти, прикуте до лівої руки кермо фальцвагена. На довершенню вітальню, похитуючись на нетвердих ногах, ввалився тьомик з шикарним синцем на я вже не кажу про те, що від нас із напарником надходив такий перегар, що можна хоч зараз на город колорадських жуків травити. Абсолютно твердо заявив я. У нас все окей, нічого особливого не сталося. І ще, звісно, не рахувати то, що ми привезли з Перу Мурзіка, а Тьомик одружився але це, наскільки мені відомо, не смертельно. Білявка різко змінилася на лиці, але вже за секунду змогла взяти себе в руки. Артем одружився? Так точно, на перуанці. Хі -хі. Уявляєш, я теж не зразу повірив, але... Максе накинувся на мене Артем, розчувши останню фразу... Ти невдачна свиня, пацюк помийний. І це, після всього, що я для тебе зробив, Марусько, як ти, як ти тут, як ти тут опинилася? Не слухай його, будь ласка. Це все лише дурнуватий жарт. Я, я зовсім не хотів. І завтра ж подам на розлучення, розгубленість в очах. Марусі поступово витіснилась холодною рішучістю на зміну, який прийшов палючий вогонь з неваженої гідності. Не звадячи нищівного погляду з мого товариша, кучерява дівуля повільно поставила на підлогу пиво і пакет, після чого гордовито випросталась і з гідністю проказала. «Я приходила перевірити, як ви тут, дізнатись, як перенесли депортацію, переліти взагалі, але бачу, у вас дійсно все гаразд». Потім вона театрально поправила зачіску, востаннє окинула промовистим зневажливим спопиляючим поглядом Артема, від чого бідолашка ж присів і по полотнів і задерши носика поважно покинула Тьомикові хороми. Спочатку Вартема просто відібрало мову. Опустившись навпочепки, він обхопив руками голову, впер ліфтів коліна і довго сидів так, уставившись в одну точку на стіні. Я боявся щось ляпнути, щоб не погіршити ситуацію, а тому тактовно мовчав, Длубальчу пальцем шпалери. Тім незабаром Тьомика прорвало. «Це все ти винен!» – накинувся він на мене, схопивши за горло. «Це через тебе я поїхав у Перу. Через тебе я втратив усі статки і в одну мить з заможного капіталіста перетворився на злидаря. А тепер ще оця, оця Доринда, Брунілда». Через силу прохрипів я. «Та мені до одного місця як і звуть! Зроби щось, Максе. Трусив мене мій товариш. «Забери геть цю бурдилду і поверни назад мою Марусю!» Зрештою, коли в очах у мене потемніло, напарник відпустив мою шию і поскакав у спальню, де взявся з пересердя трощити меблі. Розтираючи почервонілий карк, я важко з'їхав по стіні на підлогу і прошамкав. Я все вирішу, друже, все владнаю. Клянусь. Спливло кілька хвилин, перш ніж Гуркіт в Артемовій опочувальні припинився. Раптово квартирку якого ще мить тому розпирало від бурхливих емоцій, затопила мертвецька тиша. Навіть Брунівда і її поцвірінки перестали рюмсати. Затим зі спочувальні долину тихий шепіт Тюмика. «Максе!» Я нічого не відповів. Мій товариш тихенько покликав друге. «Максе!» Бронілда схлипнула. Я ображено мовчав, притулившись спиною до стіни. «Макси, по-моєму, я знайшов Мурзика. Приглушено донеслося з кімнати. Я підскочив на місці, наче мене струмом вдарило, відчувши, як руки вкрилися пухірцями, а по спині прокотився неприємний холодок. «І що?» – питаю. «Скажу вам відверто!» Я не мав ані найменшого бажання заходити в спальню і волів закраще зберігати дистанцію. Він на балконі. Так само пошепки процідив напарник. Балкон закритий? Ніби так. Що значить «ніби»? Він закритий чи ні? Закритий. Обережно посуваючись боком, я проштовхався в спальню. Перуанка... Прокралася за мною, Піднявся на шпиньки І, притискаючи до грудей кермо, З безпечної віддалі Зазирнув на балкон. Мурзюк геть мокрий Від неприємного весняного дощу Сидів посеред Трилітрових банок з помідорами І люто зеркав на нас Крізь скло. Все точно так, Як я й думав, Доросла гірська пума Чи кугуар чи гірський лев, чи як там ще його називають. Сто кілограмів чистих м'язів з білосніжними іклами і довжелезними пазурами. Де ми взяли це чудо природи, як заштовхали в клітку? А головне, яким дивом переконали митників на перуанському кордоні, що веземо з собою домашню кицьку? Я просто не міг уявити».